زمونږ د دنیا سره تعلقق دی آخر زمونږ دیاده و دی او پر ان دیاده وته دی او د سرله شخصیت او د حاله زمونږ دیاده و تې چې داڅوک دی او کم ژونې تر کړ دی دو ډیر کم انسانان چې دی نهتهوسوکه چې د خپل د نوبي با کې چې ستاونبي کم ژوندهو به مکې او کم ژونې او به مدینا کې او باید نبوت نه مخکې کم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 يخنج رسول الله رحمت دي دباره. ده ده ده ده در طول مخلوق در باره كل جو بي ومجلس در الله در نبی سيرت بياني در سرد ورطاناسي در انسان در الله فضل بزام باني وغنی چه دست منگ رب العالمين فضل لن چه محمد رسول الله در تاريخ در غد ده جون لا. قبل نبوه او بعد اغيلي کی نويلو بیورو بانی دا بدل لفظ بزمانه غنو او يقيني ذات رب العالمين فزل لي چې در رسول الله رسیره سر زموږ شاو شاو به تراله او به ده سنه د هغه تشریح او د تحلیل او د هغه حلق منو مول جزموږ اوسه بده جون انخلاب راولی جداواله نظر ته ان موږ تقریبا صرف بس لس په هیڅږيږي ورشيرا ته یو مهمه انده په کې ده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 او بیا مال د خپل ځن محترمې تر څو به خبر اورو ارمه من به د خبر اورو زمونږ الله په قران کې دا تجربه په صفات کې دا خبره چې دا آیت تاسو نه د خپل د محمد رسول الله د ځن محترم غني ښکاری أغرب سنگر کې برخه عقلي او أغرب اسلام د فقره قسم قسم تکالیف وو چې ته یو تجربه خلاره باندې نه شالله وګورئ دا به انصافي را ظلم دا خبره د دې وجهنه د ایمان او د اعمال د حلا او د پري یو سببم درجه د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی ري مرزونه کې بار بار باندې شي ویلي مخلوق له شکایت نکوي خوایې شپري چې ولله د الله رسول پر رضا باندې وړې لیکونه د رسول الله صلی الله علیه محبت لرو په دې برخه کې کوم چې الله زمنګ رب دی او اسلام زمنګ دین دی او د محمد صلی الله علیه و الی نبی دی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 ځکه چې چې سره محبتي کله سره ته یې حل کوي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا نو تشکراته رسول څخه یې پخبل یادې ته او پېشل کېږي نه دا غوډې دی نو کلکې ودرې کې نه بلکې شي برداشت کولی شي فلسمانه جدا شي اما چې سره د محبت نه په کلونی کې به هغه په طرف باندې سپروانه وګرځي هغه شرط موجودي کوم چې نه استبدان کې چې بشر ته نو اهلی المدخله بری کل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 دغه انسان لپاره اسلام د خپل نشم معلومي نو د نبی کریم ورسلوتصالم درته نه وران دي دی. اول دغه ژوند چې لږ در ته تشریف وکړ د به زموږ د محمد رسول الله صلی الله علیه و سنت به د دعوت مثلا به دغه د دعوت رنگو به تر قیامت وګورې چې کوم مثلا موږ پاتې ده شریف اخره کې قران کریم کې الله رسول خدا محمد رسول الله تشکر کړي د مثال په وضاحت کې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 لیسما هو شوگو سره نوو بللو وکي اديچ ولا غيره د دې وجه نه پنځوسره کلام مخکې د ټول مخلوقاته لره بریښد قلم پیدا ادا کې واغلي ویل شوک تبولیکا دې قیمتي شی ده کلام دا, دا لنعمتی و ویل چې شي کما د انسان تقدیره ولي کو د مخلوقاته دا تقدیرات ټول ولي کلات چې مخکې درسونه گیږي دغه معنا لغوي او معناي شرحي هره انسان چې په تقدیر کې خبرې کړې ده او دا تقدیر په ديو او اقسامه تقدیر دا ټول <سؤال> بیان شې ویل <سؤال> دي د هولې کلي د پیدایښت نور مخلوقات داسمه کو آسمانونو د پیدایښت مسئله برابر اکړه د رب العالمین جوړ اکړه حدیث کې رسول الله فرمایي چې د رب العالمین عرش مخکې به د اوبوبانه وي ابن کثیر فرمایي چې زموږ الله <سؤال> دې پاګه باندې بعده راوالو زهونه دا غني ولګي او چې شو دا نور از دا نور وړي منجمت شوې 1 لک شوي د لوګینه بره آسمونه جوړته دایغه تشکیل د دې نور شي نه بيد از موږ مسله به څنګه دا از موږ اوسمه جوړ شوې د دې پاسه به کورسیو باندې باندې زمنګ درب العالمین عرشه الله ربرز دې هر څه صرف ضرورت نه دی که لیکین دې ځمږه لا عظمت دې دا هر څومره ان شاء کله به دې خبره کوم د سوشي له جوړه دی او دا څومره او دا ار ستنی ثول څومره وګدوالې د یو کونه رب العالمین څومره ملایکو مقرر او دا اقملایکو قطو رسول الله فرمایي چې د خود بنرمینتر وګي پورې بل لوی چدشي ملایق دي شي اوګه دا عارف نه دي او په لاندې شراه کې منصور سره کال ورسبه الله رب الجد اسمنو نه داسمه کې دا شي نه جوړ کلا ديږي بهره خوراکونه برابر کې او د اسکا کا د بوټو د حیواناتو تقریبا فجو له مودخه ده ذکر کړي چې خپل زرع انواع دي حیواناتو الله رب جد به پیدا کله څوبه لزرع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 بے پدې دورسو کې د اسماکو او اسمنو سورې ښاک کاله را ورته پا دی چې مثلا ذکر کړي دا د پیدا کړه امام قرطبی رحم الله فرمایي وي پدې کې اشاره ده د دې چې سمګ الله باندې قادر او چې دا په شکون کې ارسه پیدا کیږي بلکې د ریغینم مخ کې لګي مقصد پګیدو چې ايت ادم علی السلام اولادا لکه څنګه چې رب العالمین د اسماکو او اسمنو په دې شپږ روزو کې फायदा کړي نو تاسو د دنیا تاسو نه کوی خو لیکندر په دمه د مبا نه تديبه پټ اهل مده لري دې وجې د انسانو د پیدایښت مخکي داسمه کو اسمان نه چله پیدا غوړو مابېږي تقریبا د لشکرب اندازه بنيار ته پنځه لشکرب کاله په اندازه بني او اندازه ته راشوي دا اوس هغه شامل معلومات دي چې هغه درېجو دي حساب سره واقفې مغنو رب العالمین دا اسمنونه پیدا کړه لشکربایې یا پنځه لشکرب کاله مخکي اسمان پیداکې او سګمي پیداکړه په دې پیدا کړه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 اصل کدره مشاري اسلام صلوا عليه وسلم رب العالمينك وقتنا وقلش يا ربي من معك في السماء ازما ربه شاشره برش منوږي چوګ دي, دي وي وليش ملائكه ازما ملائكه ويرا بدري بشمیر چمري ودول اشقوما ويدا يو قوم شمیر ود چمري وي بده ازماږي چي د چمري شي دي او خوري دي د ذرات چري ساکي دي يو قوم شمیر ود مر دنه اولس قوم جي د یو جبرئیل څخه وځري د 29 وځري د 34 وځري رسول الله پرمای شرق او مغرب د ټول له دې کې خاورې راوړل الله رب العالمین او هو اشوله او حدیث کرایشي به رب العالمین په خپل شنو باندې دا, دا واقعه ده خلقته بيدې دا ما په اکرام له دې انسان د اکرام د لپاره د رسول الله په دې شرات کې دا د اسلام او اسلام مسلم بیانيګه چې د قران <سؤال> او سنت څخه مرسیفات د رب العالمین منګو تاسو ز ذکریدئ چې موږ به ایمان من به منو بغير قابل او تشبيه او تحریف نه نه به تاویل کو نه به تشبيه کو چې له ید نه مراد قدرت دی او پلانې دی او پلانې په خپل اسنه پیدا کی دین او رس به له آدم سره د شرم کالبوت برابر کی کله چې موږ الله فرمایي د خور پیدا کی کله وې د خټ پیدا کی کله د دې نه بد غيب پیدا شوه جننت کی بید آدم علی سلیت و سلام ده کالبوت پروتو لیکن روح بگنو این خود علی شویو اسمونگ رب العالمین درد در سنو در در بخو در در در در خلی در در در سرو در سرو در غاکونو در جبی دنانو پا پدن که دا اکم ترتیب دیتا طول اللہ رب الوزد پا خفلا برابر کی در دیو جنہ خوران کی رب العالمین فرمیش حل اطارا غلیو پا دی انسان مندسی وقت چه اچیم د چپ بجندلوم نشي د انسان څوک ده څوک نه ده وشه کله پیدا شي څه څنګه دربر عالمي مقابله شلوچ کله ده لنه انکار وکړي کله عام دحري او چې انکار وکړي چې لاشت رانه کله برخه دربر عالمي سره شریکان جوړ کی چې الله دې دا برخه ور دا برخه ور کړی دا کله شیطان دربر عالمي سره شریک جوړ کی چې الله ته خير مالي دی د شر کله مله دې دلاله لري او ګني دوه خبري لاغلي دی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 شیخ القاقار دواله مو کې دا چې دا مکلف دی دا په جنت لو ورجي نه به سو چې دا جهنم لړ شي دا خپل دور نه پیدا دی یو جواب درځه څنګه الله دیور کې د شي طاقت پیدا کوي دا بدني نور باندې اوس خو زیات دي لکه مونږ هم پیدا یو دا خفتم لیکن انسان چې په روح درد محسوسه ای جواب خطیب شپې بنی فرمایي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 کل شي روښتي اوږه نو ایسره انسان به بد بیان شي روښتي او دا خراب شي اگر کولمو یو د巴ره ډیر تفصيل لیکلای شي دا څه مطلب کوم اجمالی علم له پکار دی دغه انسان بدن د تو شنو نه جوړ دی یو د انسان بدن او بل د انسان روحا د بدن د غيظه چې د خوراک او ساک او د روغ غيظه چې د قران او سنت لکه نستله کل انسان د زوړ غزا غذاګانو راځم نه کتابه مشه خراکشا کوله <سؤال> کیند قران او سنت د لوري <سؤال> ګرځته به خفاي او چې د قران او سنت د مجلسونو کې کيني لیکن خراکشا ده کې انسان له پریشاني ترسو پوري شي بدن د دې درد پر غيزه انسان برابر کې یو حالت خراکو بل <سؤال> د قران او سنت تربيته دا چې انسان هېڅنګه الله به برابر کې انسان له بلې هیڅ باندې خوشاليني شي واده دین شي هغه د الله دین باندې خوشاله شي نبی بجنه ونه خوشاليږي اونې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 نوترله سپېړې پوری د ادم علی سترات والسلام د بچی ټول نه کان او توحید والا ک خلقوا دنیا لسترات والسلام په وخت کې عیسی بجې پساون پیدا شو لیکن د لس پیړې دا ټول شي کوی واځی قابل کله ګرانې راغې اغم په دې کې فیته حبلو قبل دې دور شله قوکړه یو د حلال <سؤال> مال <سؤال> نه او په بل <سؤال> چې د ریا په جګړو کې یو شو دا بولو قبول <سؤال> نه شو ور په برنا راغی چې هغه یو خل <سؤال> او ختمه وکړه دای و چې موږ امته خصوصیت دي چې صدقې غنیمتونه دا موږ تقسیمه وو د ورسو زینا نحصره راغی چې نارغو ایصو رانی دا د قتل کې رسول الله فرمایي تر ورځې قیامت پورې چې موږ نارو وختونه کېږي په دې ټونه کې د خلکو سره شریکه دي غلط بنیاد او اجازه کې خو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 یو خدای دیوونه چاغم د بوت پرستونکو مخابل کې راغلي اسمون نبی راغلي دي راغل را. اغم په دین د اسلام باندې ټول تکالیف برداشت کړی او اسمون رسول الله برداشت کړی دي بلکې اسمون نبی دا غرم زیاته اوquestion باندې رب العالمین خپګی ده لنا شو په بنچرانا مدتش ویله رکوع کول شجده کول تم او مادا شر ده من د دا تعلق رب العالمین نه کټو د بل څه سره په واستو الله په جنه السلام راولې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 او سره د دین اچدان نبیم دعوت منی منی کی کی دا دا دا دا دی فصیحم دی تقوام پکې دا موږ لږه کې دا تربيته چې اې رسول الله امته تاسو به دعوت کوي کو چې مني کني مني لکه دوست کېږي بنا خپل دعوت بجاري ساتي نو بنا کوي ځمږه الله به دي اقامه علي عذاب راځي ځکه هغه ورته کیرا وکړه درځ په دې مشکور منه عذاب راځي سره عاشورې په لسمه نه الله رب عزتوري نجات ورته وګړو خلک شو دونه علي السلام بچ کېدل ده موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچکی دل حدیث کی نجیب بخاری کی ده حسن از اللہن شہادت وغیرہ دا طول پدیل حسن ماندر آغلے بدردنی حینی کی بلدیر وقیات آغازی گرکڑی دی اون ده تلقاری کی حینی سیبا چه پدیمانی دا کرشوی رو دا کرشوی رو دا امن خیم فرمائی چه دنو حلیہ صلی اللہ علیہ دا دری بچي حاما سام یافس دا باتشو لی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 دا خبر بینه گیش نبی کریم علیه سلاطه و سلام ویلی رب العالمین با دی عرب کراه و لیگو عرب کمی سیدازونی دی اللہ رب الیزدیز موگو سلسو محبت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدلللہ